Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 14. «Я вас відвезу до чорного входу, – сказав водій, – тому що біля парадного під'їзду крутиться тьма репортерів. Згодом вони розійдуться, але зараз ними там аж кишить. Міс Клейтон сказала, що ви не схочете зустрічатися з ними». «Дякую, – відповів Максвелл. – Це дуже люб'язно з її боку». Ненсі, подумав він, як завжди, взяла ініціативу у руки, вважаючи своїм винятковим правом урудувати чужими життями. І її дім стояв на невисокій кручі, яка попри те вивищувалася над західним краєм озера. Зліва у примінні щойно зійшлого місяця Тімау виблискувала озерна на гладінь. Фронтон дому тонув у повені світла, але задня його частина була огорнута темрявою. Автівка з'їхала із шосе і тепер повільно спиналася вузькою дорогою, обійчакої темніли могутні дуби. Надалею спурхнула налякана пташка і розпачливо виляскаючи крильми з криком шуганула біля самих фар. Із глибини схожого на тунель під'їзду з лютим гавкутом вибігла пара собацюр, відтак розвернулася і, розділившись, понеслась у слід за автівкою. Водій посміхнувся. Якби вийшли пішки, з'їли б вас живцем. Звідки вони взялися? Здивувався Максвелл. Це відколи Ненсі потрібна собача сторожа. Не міс Клейтон, сказав водій, а комусь іншому. З усильним Максвел Максвелл притлумив запитання, що вже вертілося в нього на язику. Водій повернув машину, проїхав до відкритої галереї і зупинився. Вон двері, сказав водій. Стукати не треба. Потім просто йдіть коридором аж до гвинтових сходів. Забава у великій залі. Максвелл уже почав було відкривати двері автівки, а тоді завагався. На собак не звертайте уваги, заспокоюв водій. Ви не впізнали автомобіль, не зачеплять нікого, хто з нього виходить. І справді, собаки кудись запропастилися. Максвел швидко перестрибнув через три сходинки, відкрив задні двері і увійшов у хол. Його оточила темрява. Лише невеличка смужка світла просочувалася зверху вздовж винтових сходів. Схоже, хтось на другому поверсі залишив увімкненим світло. І по всьому. Іншого освітлення не було. Звідкись із передньої частини дому долинав приглушений шум гулянки. Він постоив якийсь час без руху, поки його очі не звикли до темряви, і він зміг побачити, що хол тягнеться вздовж усього будинку аж за гвинтові сходи. Там далі, де коридор різко повертав, мабуть, мали би бути двері до тієї частини дому, де, власне, і проходила вечірка. Усе це якось дивно, подумав він. Якщо вже Ненсі проінструктувала водія, щоби підвіз його до чорного входу, то й мала би поклопотатися, щоб його тут хтось зустрів, чи принаймні подумав про світло, аби він міг знайти дорогу. Дивно й доволі незручно приїжджати таким способом і навпомацьки шукати дорогу до інших гостей. Була яка смить, коли він уже хотів розвернутися і рушити до халупи опа, але раптом згадав про собак. Вони десь крутяться поблизу, а вже сам їхній вигляд не обіцяє нічого доброго. Уся ця історія, майнуло у його голові, не дуже схожа на стильнинці. Вона ніколи би не вчинила так щось тут було не те, і це йому не подобалося. Він обережно просувався по холу, боячись наткнутися на якесь крісло чи стіл, що могли трапитися на його шляху. І, хоча його очі вже призвичаїлися до темряви, хол і надалі уявлявся похмурим, позбавленим деталей тунелем. Обережно переставляючи ноги, він проминув сходи, і тепер, коли смуга світла зосталася за спиною, зробилося ще темніше. Професоре Максвел. «Це ви, професоре?» – пролунав чиїсь голос. Максвелл завмер на півкроці, балансуючи на одній нозі, Потім обережно поставив підняту ногу на підлогу і весь заціпенів, відчуваючи, як із-за спини його, наче морозом бере. «Професоре Максвелл!» – знову звався голос. «Я знаю, що ви тут». Правду кажучи, це був не голос. Максвелл міг заприсягтися, що не було чути жодного звуку, але попри те до нього виразно долинали слова, і звучали вони не у вухах, а радше у мізках. Він відчув, як його приймає страх, і сфілкувався боротися з ним, але страх нікуди не дівся. Страх зачаївся у цій темряві десь неподалік, готовий будь-яку мить напасти знову. Він спробував промовити хоч щось, але натомість лише зглитнув. «Я чекав на вас, професоре. Я хочу поговорити з вами. Це так само в ваших інтересах, як і в моїх», – промовив голос. «Де ви є?» – запитав Максвелл. «За дверима, зліва від вас». «Я не бачу дверей». Здоровий глуст підказував Максвелу брати ноги в руки і бігти, забиратися звідси якомога швидше. Але він не міг поворухнутися, не міг змусити себе втікати. А навіть якщо втікати, то в яку сторону. Та ж не назад через чорний вхід, бо там зачекалися собаки. І не випадає також мчати темним холом, ризикуючи наткнутися на щось і здійняти тим самим страшний гармидер, щоб стривожені гості збіглися сюди і побачили його, розтріпаного у сінцях і пітного від страху. Він не мав жодного сумніву в тому, що варті йому лише побігти, як страх накриє його з головою, а тоді запанує над ним. Йому вистачало й того, що він змушений прокрадатися на вечірку із чорного входу, а якби його ще й заскочили в такому вигляді. Було б ще пів біди, якби то був звичайний голос, який завгодно, але голос, проте це був незвичайний голос без найменшого натяку на інтонацію, монотонний, механічний, майже скриготливий. «Це не людський голос», – виснував Максвелл. У тій кімнаті знаходився чужинець. «Двері поряд», – промовив безбарний, скрипучий голос. «Зробіть крок вліво і штовхніть їх». «Ситуація просто курям насміх», – подумав Максвелл. Залишається або проходити у двері, або розвертатися і втікати». Він міг спробувати просто неспішно відійти, але знав, що тієї ж миті – коли він повернеться спиною до невидимих у темряві дверей, то почне бігти, не з власної волі, а спонукований страхом перед тим, що може чаїтися там, за спиною. Він ступив крок ліво, намацав двері і штовхнув їх. У кімнаті також було темно, але від ліхтаря на надвору пробивалося трохи світла, вихоплюючи із чорноти якесь кулясте створіння, що знаходилося посеред кімнати. Обвислий жилиподібний живіт створіння, тьмаво фосфористіював, справляючи враження округлого акваріума, в якому аж кишіла світна морська живність. «Так, – промовила істота, – ви маєте рацію. Я – одне із тих створінь, яких ви називаєте колишарами. Для візиту сюди в мене є місія, яка вам буде добре зрозуміла. Можете називати мене містером Мармадюком? Я сподіваюся, ви розумієте, що це тільки для зручності. Це не моє ім'я. Насправді жоден із нас не має імен». Вони не потрібні. Наші особистості розрізняються інакше. «Приємно познайомитися, містере Мармадюк», – повільно проказав Максвелл. Розмовляти нормально він не міг, поза як губи, як і загалом усе тіло його, не слухалися, так, наче їх хтось заморозив. «І мені з вами, професоре». «Як ви дізналися, хто я такий?» – запитав Максвелл. «У вас, здається, не виникло жодних сумнівів у цьому. І ви, звичайно ж, знали, що я проходитиму саме тут». «Звичайно ж» підтвердив Колещар. Тепер Максвелл міг роздивитися створіння детальніше. Це було роздуте округле тіло, підтримуване двома колесами, у нижній частині якого полискувала ворушка маса. «Ви гість Ненсі?» – запитав він. «Так», – запевнив містер Мармадюк. «Саме так і є. Не помилюся, якщо скажу, що почесний гість на цій її імпрезі. Ну, в такому разі вам слід було би бути поміж інших гостей». «Я зіслався на втому» пояснив містер Мармадюк. «Це мушу визнати невелике відхилення від істини, бо я ніколи не втомлююся. Отож, вийшов трохи перепочити». «І діждатися мене?» «Саме так», – визнав містер Мармадюк. «Ненсі», – помислив Максвелл. «Ні, Ненсі майже, напевно, не відає про це ні сном, ні духом. За її курячими місками єдине, на що вона була спроможна, то це на влаштування безкінечних вечірок, а на якусь інтригу їй би просто забракло клепки». «Є певна справа, яку нам слід обговорити», – сказав містер Мармадюк, – «і яка, запевняє, вас буде взаємовигідною. Наскільки я знаю, ви шукаєте покупця для одного доволі незвичного товару. Цілком можливо, що цей товар до певної міри цікавить мене». Максвелець ступив на крок, намагаючись придумати, що на це сказати. Проте на думку не спадало нічогісіньком. Він лише дорікнув собі, що мав би бути готовий до такого повороту чи принаймні, сподіватися чогось подібного. «Ви мовчите», – сказав містер Мармадюк. «Але жодної помилки тут бути не може. Бо ж саме ви, і це мені достеменно відомо, є посередником у цьому продажу, чи не так?» «Так, я є посередником», – визнав Максвелл. Він розумів, що заперечення позбавлене будь-якого сенсу. Яким чином це створіння дізналося про існування кришталевої планети і скарбівню зібраних там знань. Можливо, воно знало також і ціну». А чи це бува не коли щар є тим імовірним покупцем артефакту? Ну, в такому разі, – сказав містер Мармадюк, – давайте зразу перейдемо до обговорення угоди, не забуваючи при цьому і про комісійні, що належатимуть вам. – Побоюся, що на даний час це неможливо, – відповів Максвелл. – Я сам не знаю умов угоди. – Бачите, спершу я повинен знайти потенційного покупця, а вже тоді не бачу тут жодних проблем, – запевнив містер Мармадюк бо я володію інформацією, якої вам бракує, а також ознайомлений з умовами угоди. І ви заплатите належну ціну? О, безумовно, сказав колищар, Це просто забере трохи часу. Йде до завершення певна комерційна операція. Коли це станеться, тоді ми з вами закінчимо всілякі формальності і без галасу та клопотів дамо раду цій справі. Єдина річ на моє переконання, яку нам ще залишилося обумовити, то це розміри комісійних які ви прекрасно заслужили. Я так гадаю, – саркастично зауважив Максвелл, – що тут комісійні будуть на вагу золота. У нас була ідея, – сказав містер Мармадюк, – призначити вас, якщо можна так висловитися, бібліотекарем, виручи до уваги товар, який ми маємо намір придбати. Буде багато роботи, пов'язаної із систематизацією та каталогізацією згаданого майна. Ми дійшли висновку, що для цієї роботи Найкраще надаватиметься таке створіння, як ви, і я також думаю, що для вас це буде дуже цікава робота. А відносно заробітної плати, професора Максвелл, то ми би хотіли, щоб ви назвали суму, а також інші умови, якщо такі будуть. Мені треба все обміркувати. Звичайно, згодився містер Мармадюк. У таких справах, як наша, трохи подумати не завадить, але навіть не сумнівайтеся, що ми можемо бути дуже щедрими. Я не те мав на увазі, сказав Максвелл. Я мушу подумати про угоду загалом, і чи доцільно організовувати цей продаж для вас. Може ви не впевнені в тому, що товар потрапить у руки недостойного покупця? Можливо, що й так, визнав Максвелл. Професоре Максвелл, вивищив голос колись я би вам радив позбутися подібних сумнівів. А було б ще краще, і в першу чергу для вас, якби ви взагалі не мали відносно нас жодних сумнівів, тому що ми абсолютно рішуче налаштовані отримати те, «Що ви пропонуєте? З цієї причини ви повинні вести з нами перемовини дружелюбно». «Незважаючи на те, хочу я цього чи ні?» – перепитав Максвелл. «Я би не висловлювався вже аж настільки грубо», – відповів містер Мармадюк. «Хоча загалом це найбільше відповідає істині». «У вас не настільки сильні позиції», – зауважив Максвел, щоб розмовляти таким тоном». «Ви навіть гадки не маєте про наші реальні позиції», – промовив колишар. Ваші знання охоплюють лише невеличкий клаптик всесвіту. Тож звідки ви можете знати, що знаходиться поза межами цього клаптика? Уже в самому звучанні цих слів, у способі, яким вони були сказані, чаїлося щось таке, що кинула Максвелла у дрож, так ніби через кімнату шугунув крижаний вітер, який долетів сюди із якихось незнаних глибин всесвіту. Знання людей охоплюють лише невеличкий клаптик всесвіту, сказав містер Мармадюк. А що лежить поза тим клаптиком? Цього не знав ніхто. Достеменно відомо було лише те, що десь поза найдальшими форпостами земної цивілізації знаходиться імперія колищарів, і звідти, із цього розпливчастого прикордоння, інколи доносилися до людських вух моторошні історії, від яких кров холоне в жилах, хоча подібними історіями повниться кожне прикордоння, поза як вони живлять увагу людей, котрі сусіддять із невідомим. Контакти із колишарами, якщо й траплялися, то тому про них майже нічого не було відомо. І вже сам факт цього дуже непокоїв. Як зі сторони колишарів, так і зі сторони людей та їхніх друзів і союзників не було ні потискування рук, ні дружніх жестів. Крізь величний сектор космосу пролягла незрима тривожна межа, усувати яку ніхто не поспішав. «Мені було б легше щось вирішувати, – сказав Максвелл, – якби моя обізнаність про вашу расу була глибшою, – якби ми трохи більше дізналися про вас. «Ви знаєте тільки про те, що ми є комахами», – витуснув із себе містер Мармадюк, і слова Словаті були сповнені презирства. «Ви нетерпимі». «Ми не є нетерпимими», – зі злістю відповів Максвелл, – «і взагалі не вважаємо вас за комах. Ми знаємо, що ви є чимось, що можна було б назвати вуликовим комплексом. Ми знаємо, що кожен із вас є колонією створінь, схожих на ті форми життя, які тут на землі, ми відносимо до інсектів. Звичайно, ви дуже відрізняєтеся від нас тілобудовою, але так само відрізняються від нас і багато інших створінь з інших зірок. Мені не подобається слово нетерпимі, містере Мармадюк, тому що воно припускає існування якоїсь терпимості, а це погодьтеся, було б образливо і для вас, і для мене, і для будь якого іншого створіння у Всесвіті. Він зауважив, що аж труситься від люті, і здивувався, чи мені з того. Ні з цього його розізлило якесь одне слово. Він же спокійно сприйняв новину про те, що колишар має намір купити знання кришталевої планети, а тепер спалахнув раптовим гнівом, почувши лише це одне слово. Можливо, причина в тому, подумав він, що з огляду на необхідність мирного співжиття стількох різних раз, як терпімість, так і нетерпімість, стали образливими словами. «Ваша аргументація видається переконливою і логічною», – зауважив містер Мармадюк. Тому, можливо, ви не є нетерпимим. Навіть якби така річ, як нетерпимість, існувала, – сказав Максвелл, – я не розумію, чому б ви мали почуватися ображеним. Це радше мала би ганьбити того, хто її проявляє, аніж того, на кого вона спрямована, бо тут уже не йдеться про хоч якісь добрі манери чи пристойний рівень знань. Нема більшого глупства, ніж нетерпимість. Якщо це не нетерпимість, – запитав колишар, – то що в такому разі змушує вас вагатися? Я повинен знати, як ви плануєте розпорядитися тією покупкою. Я б хотів з'ясувати вашу мету, і загалом прагнув би дізнатися про вас значно більше. Ще би потім могли докоряти. Не знаю, як у подібній ситуації хтось може когось докоряти, Зіркотою промовив Максел. Ми забагато говоримо, заявив містер Мармадюк, і ця розмова позбавлена сенсу. Я правильно зрозумів, що у вас немає ані найменшого наміру домовлятися з нами. На даний момент. Підтвердив Максвел, я би сказав, що ви не помиляєтеся. У такому разі ми будемо змушені шукати інші шляхи, сказав містер Мармадюк. Ваша відмова забере у нас чимало часу і завдасть трохи клопоту, і ми будемо вам абсолютно невдячні. Гадаю, відповів Максвелл, що я вже якось переживу вашу невдячність. Є певні позитиви, шановний, тому що ви бути на стороні переможця, застрих містер Мармадюк. Якась велика тінь промайнула повз них. В краєм ока він стиг запримітити лише полиск білих ікол і смугастий образ великого тіла. «Ні, Сильвестра!» – крикнув Максвелл. «Відчіпися від нього, Сильвестра!» Містер Мармадюк зреагував блискавично. Його колеса шалено закрутилися, і розвернувшись та зробивши півколо, він оминув Сильвестра і помчав до дверей. Кіхті тигра шкребнули в підлогу, і він повернувся у напрямку втікача. Бачачи, що колищар мчить просто на нього, Максвел шарпнувся вбік, проте одне з коліс усе ж таки зачепило його плече, і він відлетів до стіни. Хитнувшись від удару, містер Мармадюк зі свистом зник за дверима. Сильвестр погнався за ним. Його велике іграційне смугасте тіло здавалося просто летить у повітрі. «Ні, Сильвестре!» – прокричав Максвел, кидаючись до дверей. У коридорі він різко повернув, а відтак задріботів ногами, силкуючись відновити рівновагу. Перед ним котився колишарп а Сильвестер його наздоганяв. Щоби не витрачати сили часу на даремні крики, Максвелл уже не вигукував на вздогін котові, а поспішив за ним. У кінці коридору містер Мармадюк різко повернув вліво, а Сильвестер, котрий уже майже торкався його передніми лапами, не зміг настільки вдало вписатися у поворот, відтак втратив кілька дорогоцінних секунд. Попереджений про цей поворот Максвелл трохи сповільнив біг, вправно його проминув і побачив перед собою освітлений коридор, що закінчувався кількома мармуровими східцями, які вели у зал, де гості, поділившись на грубки, стояли із бокалами в руках. Містер мармадюк із нелюдською швидкістю прямував до сходів. Сильвестер був на стрибок попереду Максвела, натомість від колищара його відділяло добрих три стрибки. Максел хотів було попередити госте криком, проте йому перехопило подих та й, зрештою, події розвивалися занадто швидко. Колищар уже досягнув першої сходинки, коли Максел витягнувши руки, що сили стрибнув уперед. Йому вдалося розпластатися на спині шаблезубого і обхопити руками його шию. Вони обоє покотилися по підлозі, і краєм ока Максвелл ще встиг запримітити, як колишар зривається із другої сходинки і починає завалюватися. А за мить – верес переляканих жінок і вигуки заскочених чоловіків і брязкіт розбитих бокалів. «Принаймні цього разу», – похмуро подумав Максвелл. Тім преза Ненсі матиме значно більше розголос, аніж зазвичай. Він лежав біля стінки неподалік сходів, тим часом як Сильвестр, котрий знаходився зверху, спробував радісно облизати його лице. Сильвестре, промимрив Максвел, цього разу тобі вдалося. загнав нас у глухий кут. Сильвестр продовжив облизуватися, а через мечей вдоволено заморкотів. Максвел відсунув кота і сів, притулившись спиною до стіни. Вище сходів уже безпосередньо в залі. Лежав на босі містер Мармадюк. Обидва його колеса шалено крутилися, причому нижня, тручись об підлогу, розкручувала і всього його. По сходах швидко збігла Керол і, взявшись під боки, витріщилася на Максвела і кота. – То вас двоє! – гнівно вигукнула вона. – На жаль, – промовив Максол. Почесний гість! – побивалася вона, ледь не плачучи. – Почесний гість, а ви двоє ганяєтеся за ним по коридорах, так ніби то полювання на мишу. «Та нічого страшного з ним не сталося», – взявся заспокоювати Максвелл. «Бачу, що він цілий і неушкоджений. А загалом не було б ніякої дивини, якби його черево тріснуло і вся ця комашня розповзлася по підлозі». «А що скаже Ненсі?» – з обуренням запитала Керол. «Гадаю, – відповів Максвелл, – що вона буде в захваті. Такого рейваху не було на жодній її вечірці від часу, коли вогнедишна амфібія і системи кропива не підпалила новорічну ялинку. Це все вигадки, – убурилася Керол. – Я не вірю, що було щось подібне. Клянуся, – сказав Максвелл. – Я був тут і все бачив. Допомагав навіть загасити вогонь. Тим часом у залі деякі гості вхопили перекинутого містера Мармадюка і взялися помагати йому стати на колеса. Довкола гасали мініатюрні роботи-помічники, підбираючи розбите скло і витираючи розлиті напої. Максвелл звівся на ноги, а Сильвестер, не полишаючи його ні на крок, терся об коліна і без настану муркотів. Звідки з'явилася Ненсі і зав'язала розмову із містером Мармадюком. Гості, оточивши їх широким півколом, мовчки слухали. «Якби я була на вашому місці», – порадила Керол, – «то, не зволікаючи, давала би драла. Мені навіть страшно уявити, що на вас тут чекає». Навпаки, заспокоював її Максвелл, – «у цьому домі я завжди є пожаданим гостем». Він почав спускатися вниз по сходах, а Сильвестр із королівською грацією поплив обічнього. Нинці повернулася, побачила Максила і крізь людський тлум поспішила на зустріч, щоби привітатися. «Пійте!» – вигукнула вона. «То це таки правда? Ти знову повернувся?» «Так, звичайно», – сказав Максил. «Я читала про це в газетах, але не могла повірити. Гадала, що це плітки або чиїсь дурнувати жарт. Але ж ти запросила мене, – здивувався Максил. Запросила тебе?» Вона з нього не насміхалася, він це бачив явно. «То ти не присилала креветки?» Креветки? Ну, створіння, яке виглядало, як креветка-переросток. Вона похитала головою, і дивлячись на неї, Максвелл із якоюсь недовірою побачив, що вона постарілася. У кутиках її очей з'явилося багато дрібних зморшок, які не могла приховати косметика. «Створіння схоже на креветку», – повторив він. «Сказало, що виконує твої доручення. Воно сказала, що мене запрошено на вечірку. Сказало, що за мною прийшлють машину. Воно навіть привезло мені одяг, мовлячи... «Пійте!» – перервало його ненсі. «Будь ласка, повір мені, що я цього не робила. Я не запрошувала тебе, але я рада, що ти тут». Вона підійшла ближче, поклала руку на його плече, а тоді її рот викривила посмішка. «І мені було дуже цікаво послухати, і мені буде дуже цікаво послухати, що сталося між вами і містером Мармадюком». «За це вибачте мене», – сказав Максвелл. «Нема потреби вибачатися. Він мій гість, звичайно, і до нього треба ставитися відповідно». «Але він жахливий. Піте, це унікальний нудяр і снобі. Не зараз!» – застережливо шепнув Максвелл. Виравшись із кола гостей, до них через залу наближався містер Мармадюк. Ненці повернулася обличчям до калищара. «З вами все гаразд?» – поцікавилася вона. «Ви справді добре почуваєтеся?» «Дуже гаразд!» – буркнув містер Мармадюк. Він під'їхав близько до Максела, і з верхньої частини його бочковатого тіла висунулася рука, шнуроподібна гнучка. Радше схожа на щупальце із трьома подібними пальцями на кінці. Рука витягнулася чи не на всю довжину і обвела плечі Максвела. Відчувши доторк щупальця, професор інстинктивно хотів було відсахнутися, але з волі притлумив це бажання. «Дякую вам, сер», – сказав містер Нормадюк. «Я дуже вам вдячний. Ви врятували моє життя. Коли я впав, то побачив, як ви накинулися на того звіра. Це був героїчний вчинок. Притулившись до ноги Максела, Сильвестер підняв голову, опустив нижню щелепу, оголивши ікла, і беззвучно загарчав. «Він би вас не скрив, сер, – сказала Керл. – Він ніжний, наче кошеня. Якби ви не побігли, то він би не погнався за вами. Він навіть подумав, що ви хочете з ним погратися. Сильвестер любить гратися. Сильвестер позіхнув, показуючи ікла. «Мені натомість не подобаються такі забави, – промовив містер Мармадюк. – Коли я побачив, що ви впали, то перелякався не на жарт. – сказав Максвелл. – На якусь мить я навіть подумав, що ви луснете. – О, для вашого страху не було підстав, – запевнив містер Мармадюк. – Я, напрочуд еластичний. Моє тіло зроблене із прекрасного матеріалу. Він водночас і міцний, і пружний. Рука колишара зіслизнула з плечей Максвелла і, покрутившись у повітрі, наче промащений канат, вигнулась, а відтак втягнулася у тіло. Максвелл із подивом зауважив, що в тому місці, де вона зникла, не залишилося навіть щонайменшого сліду. «Я перепрошую», – сказав містер Мармадюк, – «можу тут зустрітися з деким». Колища розкрутився і швидко поїхав геть. Ненсі здригнулася. «У мене від нього аж мороз по спині», – сказала вона. «Хоча мушу зізнатися, він є неабиякою принадою. Не кожний може похвалитися тим, що в нього гостював Колища. Ну, якщо вже бути до кінця відвертою, піти, то ти собі навіть не уявляєш, за скільки ниточок мені довелося смикнути, щоб він прийняв моє запрошення». Але ти пережалію. Він приносить відчуття чогось липкого. Ти не знаєш, чому він тут. Маю на увазі, що його привело на землю. Ні, не знаю. Таке враження, що він звичайний турист. Хоча я собі не уявляю, щоб таке створіння могло бути звичайним туристом. Мабуть, ти маєш рацію, згодився Максул. Піте, попросила Ненсі, розкажи мені про себе. Я читала в газетах, що. Він усміхнувся. Я знаю, що я повернувся із мертвих. Але ж це не може бути правдою. Бо це ж у принципі неможливо, чи не так? То кого ж ми в такому разі поховали? Ти мусиш розуміти, що всі, буквально всі, були на похороні, і кожен із нас вважав, що ховають тебе. Але ж це не міг бути ти. Щоб не трапилось, Ненсі, перебив Максов. Я повернувся тільки вчора. Я дізнався, що я помер, і що мою квартиру вже здали в оренду, і що я втратив роботу, і... Теж неможливо, вигукнула Ненсі. Такого насправді не буває. Я не можу зрозуміти, як таке сталося». «Я це так само ще не до кінця осягну», – сказав Максвелл. «Сподіваюся, з часом виясню про це більше деталей». «Та грець з ним», – сказала Ненсі. «Ти повернувся, і все гаразд. А якщо не хочеш розмовляти на цю тему, то я можу шепнути слід, і тобі дадуть спокій». «Це буде гречно з твого боку», – сказав Максвелл. «Але це не спрацює». «Журналістами можеш не перейматися», – запевнила Ненсі. «Принаймні, тут нема жодного». Раніше я запрошувала їх, кількох обраних з-поміж тих, котрим, на мою думку, можна довіряти. Проте виявилося, що довіряти не можна нікому. Я в цьому переконалася на власній шкурі. Тому вони тебе не турбуватимуть. Я так розумію, ти роздобула картину. То й ти вже знаєш про картину. Ходімо, глянемо на неї. Це річ, якою я найбільше горжуся. Являєш, це сам Ламберт. Та ще й картина, про яку не згадують ніде. Пізніше я розповім про те, що... За яких обставин вона потрапила до мене, але як за дорого вона мені вийшла, не скажу. Я не розповідаю про це нікому. Мені просто соромно. Так багато чи так мало? Так багато, зізналася Ненсі. Я мусила ще й остерігатися, аби не купити підробки. Тут і загледітися не стигнеш, як тебе залишать з носом. Я навіть не питала про ціну, допоки картини не вивчив експерт, а точніше, два експерти. Один перевіряв висновки другого, хоча, мабуть, я тут трохи перегнула палку. І жодних сумнівів тому, що це робота Ламберта. Жодних сумнівів. Ніхто ніколи не малював так, як Ламберт. Хоча я припускала, що його могли скопіювати. Тому хотіла бути впевненою, що це не копія. Що ти знаєш про Ламберта? запитав Максвел. Можливо, щось таке, чого не знаємо всі ми, про що не пишуть у книжках? Насправді я знаю небагато, і не про нього, як людину. А чому ти питаєш? Бо ти в такому захопленні від нього. Ну, звичайно, відкриття невідомої картини Ламберта. Хіба не є достатньою причиною? У мене є дві інші його картини, але ця унікальна. І саме через те, що ніхто не знав про її існування. Розумієш, це не той випадок, коли картина була і зникла. Насправді жодна жива душа не знала, що Ламберт її намалював. У документах нема навіть натяку на те, що він її малював. Принаймні у документах, що дійшли до нашого часу. А це ж один із його так званих гротесків. Важко повірити, що така робота могла загубитися... Або бути забутою, чи що там іще з нею трапилося. Якби це було щось із його раннього періоду, це ще можна зрозуміти. Обминаючи невеличкі групи гостей, вони пройшли через залу. Ось вона, сказала Ненсі. Вони протиснулися крізь натовп, який скупчився перед стіною, де висіла картина. Максвелл підняв голову і прикипів до полотна очима. Ця картина дещо різнилася від тих, репродукцій, яких він бачив цього ранку у бібліотеці. Враження посилювали значно більший розмір полотна, а також яскравіша та чіткіша кольористика, що на репродукціях було неможливо відтворити. Водночас він зрозумів, що і це ще не все. Іншим був і ландшафт, і створіння на ньому. Ландшафт до певної міри нагадував земний – пасма сірих пагорбів, брунатні плями чагарників, приземкуваті, схожі на папороті, дерева. Віддалік через пагорб плуганилися горба подібних на гномів створінь. Біля дерева зіпершись об стовбур і, насунувши на очі якусь подобу капелюха, чи то просто сиділа, чи то дрімала, подібна істота. Але були там ще й інші істоти – страховидні, верлоокі, з виширеними мордами і неоковирними тілами від самого погляду, яких кров колонула в жилах. Біля підніжжя одного із дальніх пагорбів темніло стовковисько різношерстих почвар, а на його пологі неба виразно проступала чорна цятка. Максвелові аж подих перехопило. Він підійшов ближче й відтак зупинився і заціпенів, боячись поворухнутися. Це неможливо, подумав він, щоб ніхто цього не помітив, а якщо й помітив, то поважав це за малоістотну дрібницю або ж не був достатньо впевненим у своїх висновках, тому й вирішив промовчати. Зате Максвел не сумнівався. Він був упевнений, що та крихітна чорна цятка на вершині дальнього пагорба є артефактом.